היפופוטן! חוק זה לא בצחוק, פילוטו של רב פקח שועל יהיה המפקד! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שמונה ימים, שם יונה, תנוע, אתה יודע, וכל זה. אני לא כל כך אוהב את חג החנוכה, למשל, בשנה שעברה, התקשרה אליי הגננת של הבת שלי ואמרה שתורי להיכנס בתוך הסביבון הענק הזה ולחלק סוגגניות לילדים. ונכנסת לסביבון? לבשתי טייץ כאלה שמעכו לי את השערות שלו לרגליים. ונכנסתי לתוך הסמלבון. כמה ילדים בחו, אחת התעלבה, אחד לבקן שזרק עליי סוכריות, תמיד יש אחד לבקן, תזם לב לזה. לקח לי זמן עד שתבסתי אותו, הם זריזים אלי. ובגלל זה אתה שונא את חג החנוכה? לא רק בגלל זה, תראה, יש לנו שכנים נוצרים. שכנים נוצרים? כן, שהולכים עם איקס כזה על הצבא. איקס. איקס פלוס. שרשרת עם פלוס, והם אמרו לי, שמע שועלי, אתה השנה תהיה סנטה קלאוס ושמו לי צמרגפן מתוק על הפנים, ושמו לי בגדים אדומים הייתי צריך להושיב ילדים בקניון על הברכיים ולהבטיח שיהיה טוב כבר הושבת? באו לי ארסים מהקניון, ישבו לי על הברכיים, קיבו עליי סיגריות קראתי להבטחה, אבל מה הוא יכול לעשות, תגיד לי? יש לו רק את המתקן הזה שבודקים את התיקים איתו והם לא מפחדים מזה בכלל לא נעים בטח לא נעים أمرتي لهم أوفوا ميماني بني بليعل أنا حشف شهم أبنين شل أوفوا بليعل أحركح بقى يلدك تنايش بالي على بركايم بكشا ميماني لكابل ما تناه لحاج لك أسأمرتي ده جود لك <تصفيق> أحركح بقى أولي يلدي ما حفلش ألاب كان له היה גם ילד אחד עם עיניים גדולות כאלה מכוער לא יפה נכון מכוער זה לא יפה? מה אתה עושה לי מילים נרדפות? תגיד לי הייתה ילדה אחת שביקשה בובה של איטי אז נתתי לה את הילד עם העיניים הגדולות תגיד לי איך אומר איטי כשהוא בא הביתה? איך? חייזרתי חייזרתי הבנת? תגיד לי, איזה מין סוג של פינה הזאת שאני מספר לך דברים כל הזמן? למה אתה לא מספר לי כלום? ככה זה, עושים שיחת חולים. נתחל זה שיחת בוצין, אתה לא מדבר, אתה. שואלי, ספר לנו סיפור לכבוד חג חנוכה ונסגור את הפינה הזאת. בוא ואספר לכם סיפור. טוב, אני אספר את סיפור נס פח השמן. וזה הולך ככה, תקשיב לי. אמא של הרשלה שלחה אותו לקנות פח שמן. הלך הרשלה לרפי במכולת, אבל לרפי, שהיה מרמה את הלקוחות, מכר לו שמן שהספיק רק ליום אחד. ועוד שם אירג'לה, שהיה מטומטם, הלך לאימא שלו, ואז אמרה לו אימא, מה זה? איך אני אעשה עם זה משהו? טוב, נירגע, נעשה לעצמי נס. נס בעצמת. תודה רבה לך, רב פקח שואלי. הבנתם, נוחק ולא נוחק. בגללתו של רב פקח שואלי, המפקיד. יש לכם את הטחנה! היפופוטם! תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם.co.il,